Deizena, Rosa naiz, horretak eh, sortzi urte ditut, 2 eh, bon bizi naiz eh, oraetela eh, bonzurtetik. Eh, Lehen, eh, barakaldon bueno, bizkaian bizi nintzen, eta lanagatik eh, hemen geratzea erabaki dugu. Eh, Alaba bat daukat, eta poso posuei bisimintza de... email adiko ramenabe. H, mundu Donostia nabaindu. No, Aurre Donostia. Aurre ah, gido dela. Eh, eh go, osea, oraidela boso ah. urte, boso mm -hmm. urte. bai, boso urte tin eh baina eh lemato eh barakalda undisiinche. Kitakten, hemen horrek barak on. Hemen horrek, horretok, nabot, nabot, ja ja dela dut baro bueno, batseren beren en eh, de eh, la saiaua da en eh hemengoa en eta osaki bueno ondartza bat mm -hmm. tesere ondartzat jendea bat mm -hmm. tesere ordin orik eta tane den zuren da zu sí? lana setan E, Zela dorega bezala, aritzen naiz. E, Lanean e, donostian hospitaliko. Hospitalian barikatu. Euskura? Euskura nago. Baina euskura, ongeratzen tegari duzu? Bai, bostura, bai e, txandaka aritzen naiz, baina, bueno, saiatzen naiz aldatzen al e, ona etortzea, etodortzeko, Euskal Perira dutortzeko. Oh, uh, eta e astebuka era batzuetan e -e -e -e e lan egin behar du. Haina, beraizko, abrazioa, eta egin behar duetako egotu. Haina, beraizko, beraizko, beraizko. Haina beraizkoa? Haina, beraizkoa, beraizkoa, beraizkoa. Hainzioa Gue t referreda edo ironderi wird zuten U Kelleya. Baik, halen geholesse harrak-hier challengeenda. Lenen za renamedaakaak.